يسلّم لكم اعمالكم اللهم صل على الله محمد وعلى محمد كما صليت على ال ابراهيم وانك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اسرع لي فجري واسر لي ثمري واحل قناثم لي ثاني يفقه قولي عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى كما اوصي نفسي والمثال فقد فاز المتقون dudu zangu katika imani baada kumshukuru allah tbaraka taala na pia kumtakere manamo mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yango mahususi nafsi yangu kwa moja kwa moja kwa mtumishi allah tbaraka taala allah anatwambia kwa alquran yaana allazi la namus taqullah la tuqati yani niamini mcheni allah hili dhaka yake unjia yani vile nilivyo wala tamutuna illa muslimun dalam sisi smu pale kwa inani diu islam aya hii ni mwito wa watu kwa wa cha mungu na mchohuna tambona mumin allah tbaraka taala na kumkwekesha yeye peke yake allah ambaye alizaliwa walam yulad hakuzaa wala hakuzaliwa walam ahad wala kumkufa anahad wala ana yeye hawa muslimu dapasa kumkwekesha allah tbaraka taala katika siku zote mfaka mwanadamu atakafurudia mbele za Allah tabarakataala Nimana maana akasema ittaqullah haqtaqatihi ni zaala hakika hata ya kumtia. ucha Mungu hauna msimu kwa wala fulani ya misimu fulani hiyo watu wa Msialla tabarakataala yakimalizika masiku yale na wakatike na ucha Mungu wakatike na ibada wakatike naheri wakatike na wema la hasa sio hivyo jumana katika kitu kingine akasema Allah tabarakataala waabudu rabbaka hatta ya'tika al-yaqin nadelea kumhudumu nako mpaka mauti kukute. kwa hiyo kinachokaza uchamungu na hukoa mchango mtu tunapokufa na kurejea mbele za Allah tabarakataala huko talipo ujira wala liyetenda mni amila salihan fali nafsihi yote kufanya wema basi faida zote zake mwenyewe waman man sa'afa 'alayha man yakfani ubaya masara baa yake mwenyewe wa maarufu kabisa lam lil 'abid wala aqumu laqunuzulmu hjawati Allah tabarakata'ala hazulum hjawati siku zote anaoelekeza wafanye yule ambaye hatafanya basta dapata kile ambacho alicho alichofanya katika maisha dunia na hatimaye khasara faqat katika duniani na akera. Kwa ni muhimu mwanadamu amshala tabarakah taala kila siku katika maisha yake ili maisha haya maisha nzuri yatakapokopata rabbi waala tabarakah taala na apate kuzindukana kabisa Ndugu zangu katika imani tuko katika yaiz. siku ya Eid siku ya siku kuu ya Eid al-Adha ili kuchinja. ambapo huko katika kuchinja huku, kuna bad'ah tukiyadhifu tukio la kuelekeza mtibada ambayo alifanya baba yetu Ibrahimu alayhi salamu Ibrahimu alayhi salam yeye aliweza kuweza ulinganio Islam kuweza kulingo ulinganio wa Islam katika kumpeke Allah taala tabarak Allah tabarakah taala apate na kusikilizwa ndiyo maana Ibrahim alayhi salamu akatakiwa atangaze tangazo la mwito wa Hija wabn bin nas watangazie watu ibada ya hija kwa hiyo tangazo hili ambakayotoa baba wa iman nabi ibrahim wa salamu kwa watangazia watu ndiyo miaka tahari mpaka leo uma wa islamo unasikia gani ibada ya hija ndugu zangu wa islam hija ni moja kati ya nguzo tano za islamo hija ni moja kati ya nguzo tano za islamo akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bu ni ya islam wala khat u majibu islam dia uzu tano ketika uzu tano akan tajwa syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamah salat wa itaa zakat wa sawm ramadan wa hajjil bait wa mana kama nakhihi nyumba allah subhanahu wa taala bilioko katari sitakatifu hari janini hiyo ni moja katika uzu za islam الله في الله تبارك تعالى اكسبا كتابه القران واقيموا الحج لا باسوا قطميزوا لله تعالى الى انت ابو تجيره انا مالك ani vita kusema ala an-nas'ih lilbayt lillahi yani walillahi la kwa ajili ya Allah ath kafardishwat wa kayjiba tukufu kwa hiyo aya mwanzo na ath nalillahi aya pili kama nsikiana nini na lillahi kule chakaba sijinelo ibada hili ya ifanywe lillahi kwa ajili ya Allah aliyala tabarakataala na kupata radhi zake hilo ndio ambalo unataujira kwa wanadamu Naisi thibiti kauli ya ibn Muhammad sallallahu alayhi wa salam Al-Qasima Al-Hajj Al-Maghruur kiji ajema, laysa lajaza haina barifu inajana na kwenda na na Madina ikoje. Si kama ana ni moja kati ya hiyo yule anayokwenda lillahi dia bae yekibitika kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema alhajjul mabruur hiya jannah laysa la uzaa haina dalifo ila aljanna isukua pepo uifati di pepo koi yakana dia nje kuiji hi jannah atapata hiyo pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala yule aliyehiji lilla inta'ala kutafaraadhi dha Allah subhanahu wa ta'ala wala syiki ndedo ndugu zangu katika imani hiji ni moja kati ya tano za islam na kuyetekele zaidi aliyokuheshimu islam katika deshili hili la kisikukuu ayuha الله ndio الله zaq wa islam allah akbar allah akbar الله akbar la ilaaha illa allah allah akbar allah akbar wa lillah alhamd ndio msikimani makaomba kwa chakia mtihani kiasi kipatajia ibada hija baada ya maradhi ya kisaabisha mipaka ya kufungwa ikiwemo eh, ardhi ya ya ya Saudi Arabia yefuka mipaka lakini tunasema kwamba bado ingezekana watu wakalindi wao na maradhi kuwepo kwa sababu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza kama kuna maradhi mahala fulani wale wenye maradhi basi eh, watajwa usisiegia katika miule na kama yapo wale, wale walipu, kana, watu wasiondoke ingezekana watu waenda toka si bali baada ya kupimwa afya zao watu wazima wakabosiwa zao kwenda katika ardhi mtakatifu na kutekeleza ibada ile ya Hajj kafika simama inotekelezwa kwa wagonjwa kabati katika bidii yao lakini mapungufu yapekea kuasimamizi ya kadhabisha mabilioni ya watu leo hawakwenda katika kutekeleza ya. hiyo ndugu zangu katika imani ni jana tulitotoka kufunga funga ya arafa. ambayo inaelezea utu wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikosema fiyaabu yawmi harafa kufunga siku ya harafa hasabu wallah nasrali qala ta'ala al-safla al-sana al-madiya wal baqiya qoma nafut yumtum madami watu tumefunga tuma labali ibada zenu ni siku wadhid ni kwa mwanziye amepita na ndio maana alikutumia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alhajj arafa hija di arafa kamaana ukipata arafa ndio utakigia arafa basi yote hiyo saa ndio maana di maana arafa ndio maaluko unayempata maaluko sipo kote ni kule manca kuna mpaka yake kwa mtu akienda kule anona mpaka hapa ndipo ndani mpaka yakaondoka katika eneo yale akawa ndio kule sodida bosio Allahu akbar Allahu akbar Allahu Akbar La ilahe illallah Allahu Akbar Allahu Akbar, Akbar walillahil hamd Ngozango katika Imani katika Viwanja vya Arafah Siku ya 9 ugogo 3 ndio viwanja alibao Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikutuba yake muhimu hutuba kimataifa iwaongee na Waislamu wote duniani Kwaana kamba hivi ya ni mkutano kimataifa wa Waislamu wote wanakutana pale tokofi anchi wako pale sasa lau ni moja ni moja na mulekeo ni mmoja sasa mahala pale Mecca al mukarrama kule ziwa haja ya yarafa ndipo baba wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaoto kutuba kuambia na ulimuimu wa islam Katika maana yake lele islam katika zilio akamwambia la tasrifu ba'di tufara kuseem karuli ma la yamu bimpondoka mkafadha tabia dakika 2 kazejejeje vipi akasema ya sadibu ba'thu risaba ba'dhi ba'dhi yanau wa ba'dhi hizi tabia za kafiri ba'thu huwana kama mtu akaa naamua kuzili mwendi adabu mtu fasna haqi fasna sharia tabia zikazikatifia zoe muhammed sallallahu alayhi wa sallama lakini leo kwa ba'thiba ya wakoloni waangamivu, wakoloni ambao hawakubali wa fiislamu wamefanyikiza vurugu katika ardhia za muslimu Kiasi kama na uwana wao baadhi yao kwa baadhi ulewasia wasia wa Mtume Muhammad swalla allah na anakuipa kando angalia katika Syria wakoloni wako pale pia na islamu wako pale wanaona wana wana baadhi yao kwa baadhi irani kwa pale saudiya kwa pale mengine nyingine yakapale ukienda katika ardhi ya Yemen hakikabeki hivi hivyo wanawaslama waideni wa saudogo wanake wajane saudiya embassy pale na derali kwa sababu madeshi watu wanaugana baadhi kwa baadhi kwa huwa si mzito amba ulitolewa katika siku nzito na aliyosema ni mtumzito mtumhamba sallallahu alaihi wasallam na uislamu kwa kumachungu makubwa sana hakuna jihadi ya kumua muslimu Hakuna jihadi ya kupambana na wenzako katika pigana hakuna kitu kama hicho. Tulipata wafu wa Islamu hali kamili. Zeli ya sisi wa kutumiwa na wakoloni wakazalisha mauaji katika ardhi ya Islamu. Kwa Allah Tabarak wa ta Mauaji ya Yemen, mauaji ya Syria, mauaji ya Iraq, Mashariki Bali, mauaji ya Somalia ni waislamu wanauawa na wanabanyebua wanaamua Islamu na huwa Muslamu wenzie. Inna lillahi وإ lelo الله ruhu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi al-haq. Hayya al-man nabayo kayahsiya mutukufa dharbia Rasulullahi Muhammadu sallallahu alayhi wasallam ila al-muslimin kafat al-islam Kwa hiyo katika khutba hiyo kama hakika wa awlalakum na malizikum wa na bihi mazib haram ni haramu umagwa ni haramu kuburugwa ka hurmat yumkum hadha kama ambavyo ya ilivyokuwa ni haramu katika sikira hii ya arafa utukufu wa sikira hapa kufanya mbaya na ma leo kwa baadhi baa kabisa nao ndo na sunabuga kama ambao tumeleza baadhi yao kwa baadhi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 wanaonyonywa na leo mabutu nitaudia kwa maaslahi yao wanaonyonywa maslahi mabombona yanajoto na mmarekani musa ananyonya kila mtu ananyonya pale yani hawa mabebai wananyonya mali za Uislamu hemufikiria zile mali za Uislamu kama zingeirejea katika Uislamu zingekuwaje Uislamu ungekuaje katika maisha yao ungekuaje katika ndondo yao katika ni yao sababu katika matatizo yale yako yambinguni shida mbalimbali jia makorofi kadha kadha ni kwa sababu tu zile mali za slaabu zimenyonywwa na mabebari na kongoziwa na wabibaraka washati ambao kupewa kidogo katika zile nao na kutumia katika biashara yao kwa sababu hakuna starehe na na la ajabu ile Mtaala akishamaliza muda wake lehero wale leo tu kwa kwa mrarushu anazuia zile mali zinachukwa wate. Vacho mali na kamba mayana wa ndani ya yanayojidhi katika mabanki yao. Si siku si Ubumari Afrika ugeza Jumali za habari kwa falmezo na lezao bwana Hapo tatizo Tusi tunafunga ni hali yenu za dhulma na ukatili ya mzilemani bado wao hata na wao. Bora kwa Uislamu zikazidi Ubuma Mtalaka e, baka mezimicha za ripita unakuta masalan e, nchi ya Saudi Arabia kwa siku moja na inazalisha mafuta ma bilioni 6 siku hiyo moja znatokuzui ripita hemofiria siku moja liuzwe Haka kwa dola 10 tu ligesia cha hela hiyo heni pato za siku moja heni ni fluuti hey, wa hela lakini si kesha wapi ninaangukia kwa nani Tunabaki askia wapi bado kujabusa mafuta yanyonyo katika Iraq mafuta yanyonywwa katika Libya yani tuna hazina kubwa sana la kajeri yiko pale katika ardhi ya Islamu kinanyonywwa waislamu wapatiozi katika maziwa kama hayo kwa bali waislamu za guruga akaendelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sema wa a'radakum na heshima zenu zicheombwe leo msukumea hana heshima sheikh ana heshima imamu ana heshima musuo kile hana heshima ugianzia kwa shariki na magharibi ni kwa sheikh alujaa bagereza Saudi kwa msheikh wako bagereza kisa hawaridiki wanakuwa nasema makunguta kwa wako bagereza Yemen ndio tiseme Misri ndio tiseme mchibayo hata kwa go tu msheikh wako bagereza yani kwa kama yeye hana baada hana heshima kwa sababu kainasia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam heshima uflamu ichungwe kwa kilechem kwa watu ya Islam leo inaonekana kuna maana inaonekana mkorofi safa sababu ni mtochezi tu aidaka kaona ndevu kunaonekana wewe wewe wewe ni mchafu tu pale tanga kuna mwalimu mmoja alimaliza college of, of, of, of education aliji kazi kwa sababu ile Afsalimu anaambia ndevu ndio are not shiny safi kaji ndevu zako kwa so ni kazi alikosa kazi kazi angapi angapi walikosa kazi kwa sababu ya biddao ya Kiislamu wangapi wangapi ngapi wanogosaka kwa sababu ya stara dhafu? Dada moja hapa mkitini ni graduate wa university, alipata kazi katika moja ya makampuni ya simu, kisha aluma nafa. Akafanya interview kama yeye of the best, mbona mfaa? Akifika mtandaa sasa, ukija kwa kazi hiyo fasalao aliacha polepole nje. Mwishezo kwa kwa kujikuboa basi ondoka, kwa sababu ya stara ya Islam. wangapi ngapi katika Islam? Mabinti wanakosa kazi au wanakosa ajira au wanatokano au wananyonyepaliwa katika mabembe katika huku mbalimbali kasabe sarazo kwa upi ndio hule keraiki ni kama nshima haipo kwa nani kwa kuislamu lakini utakapofanana na wow. wao wewe ni mlevi wewe ni shizi kuna sala fusqa ah wao ndio makofi atakupigia atakunulia bwana tukongeze biyang'a tukongezee bwana utongezewa wala unataka gani, bunda ngiwote kwa la sugara lakini kamba na muna sala pende hakuelewi hezi akananihi akakubaliana na wewe kwa ndio kwamba waislamu tumepigika tumeubizwa katika mazingira bali bali katika mayambali masala ya sitaaluma hapaka kibei katika dalislamu kusoma tunaona somo sachu basi nakusoma klas kiaskaru zote kwa waislamu ye, kama vile hana akili nzuri kwa maana hapo somo si simtaalabu aenda akafaa kule hivi ni yeye kasomacha tatupa si nani kokambiye maka sana mzimu kwa mtalabu wa mtungine mali na tunadhihika kabisa watoto wengi wa islamo ni vita baada ya shuleji wanaoongoza kwa sababu kwa somo kurani kitabu cha ala hiki ambacho ana kesema kama kiendele ki, msho katika mlima ungani pasuka hasa vizu vinakaa katika moyo um, wa um, mtoto wa islamo vitu vinakaa katika uongo wake ala kwa shito, na sanaa ya watu kama niwezekani anakwenda mbele kabisa kosi wa watoto wengi na hata ndio maana nakuta angalia mashule ya Kiislamu ambao wanafanya mzuri katika mtihani ya Kiishaifa angalia wanaofa za watoto waliofaza Qur'an ya juzuta bado tunaochukua sisi wanajua yule wale ni mtwa wanatoa wana ofa kabao na juzu ngapi au mjeso kwetu, eni mpaka msata huwa wanafanya vizuri katika madrasa wale waliokuwa kwa shule bana nipi wanajaji wa watoto hapo anajudu ngapi huyo kwa unajua kama yule mwaniziule ndio kwanza na kwa ni hatari kule lakini kwa mtubu ata sura baada haibandi mengine itakuwa anaungaunga mzee ukane vizuri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illallah nukozaa imani kimaani hiyo ndio sehemu ya khutba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwaambia yule mwembwa wa Islam sasa kwa bahati mbaya miandayo ya kaili, kutuba haipo. Hotuba ile kwa kila zama za khalifa walio walipokuwa wao wako. Khalifa ndiye anaeongoza hili, aliyetiongoza Anasema katika Waslamu, kuna kaza, kaza, kaza. kwa kutua message yake ni wewe. Waislamu na kada kada kada. Mmekuwa katika corona angesemea khalifa jamani corona isigusubweni. Fanyeni kada wakada wakada. Anaambiwa anaongeza waislamu warudie zima watu wako pale kano na muslimu wale mwongozi wote kopo pale katika viwanja vya Arafah ile message ile hotuba ya kimataifa wanaipata kutoka wa kwa viongozi wa muslimu kabla mbaya toa kuangushwa ule mfumo wa utawala wa islamu khilafa ile kutuba haipo Hakuna hotuba ndio maana kwamba sana sana mtu kutoka makkah atakusikia barabara za saudi bwana baba anasiri bwana atakusikia hicho ana kumbana pale bala pale konye kwenye ile hema ya pomaheto mina kuna mwezo kwa kimi ngine bana bana kuna vyoyoze vinatona maji bana hijazavi lakini kuna hana ya kukupa au na kaunti keishi lakini hani ujombe haya bana tukua islam tunaambiwa habudu cha kuambiwa tabale alhadi ya chabaki ndio hicho atakusifia barabara msongamano umekua kidogo mashallah na zawadi atakazokupa mbalimbali ndio yote zilizokuwa uh, zimezalia ile message ilipo kwa Islamu tupoteza kitu hivi ambacho ile message ingefika uliburikote afika umma wa Islamu ungepiga hatua labda masala anakuja kiongozi wa Islamu na mpango mkakati Wa kwa mwaka mzima ya maana ya maagizo wa Islamu wote duniani mfanye moja bilisatu nikikija hapa ni nipate ripoti kwenye Arafa mkaani nipate ripoti kama ni kwa khalifa kiongozi Islam. Islam. wa Islamu anogea umu wa Islamu yao tafadhali na kwa ni maagizo moja bilisatu mka katika ile hutuba ambayo alitoa katika Arafa alisema mtume kwa salama, ma nilipande kunu kushadul unu, ghais kwamba yule aliyokuwa wale alikuwa fikshion bwa hawapo kasema na kama katika njia vile. waliopo wafatushia mawapo habari wafike. kuhusu mambo ambayo nimehaja ile punde katika hotuba ya Mtume Sala Allahu alaihi wa alihi wasallam sasa ile message kwamba tufikishie kitu gani sala halifu kodi katika mapungufu na na hasara ambazo wa muslimu umetukuta hakuna budi kipa moja kuweza kuungana kushirikiana kipa moja Allah subhanahu wa ta'ala aweze uturejeshe salamu katika nafasi yetu katika adhi yetu na kushika hatamu ya elimu yetu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walilhamdulillah. Ndugu aka na ugaidi duniani na akalazimisha nchi bali kutunga sheria ya ugaidi na akasema kama hu, wewe utapambana na magaidi na wewe nani ni gaidi kwa nchi zote zikalazimika kutunga sheria ya ugaidi ikiwemo Tanzania Waislamu walikutana katika misikiti kuteme kisungi kwa kumpana jamani sereka serikali Tanzania kunogea cheno ya wakikoloni lakini haikuwa kwa nchi zote duniani ni wahanga wa sheria hiyo viko nchi zinavamiwa, Afganistan inapigwa kama ni gaidi. Na Syria inapigwa kama kuna magaidi. Iraq inapigwa kama kuna magaidi kila mahala, kamba kama ni stamp ya kwanza kwa bibia wa Uislamu. Kwa nani nakukamata, anapojinja anakuwa gaidi. Anachukua mali yako wewe ni gaidi. Anachukua mkeo wewe ni gaidi. Athabu wa munafi si gaidi kwa ni balaa bali moku kwa Uislamu bali umetwa na wakoloni. Sila kwetu kijana. Wakoloni wametahamika kule Mungu wa Uislamu. Magaza zimefungwa, maduka mali mali magari, shule zimefungwa. Sasa Subhanallah, sijiingi leo nikupiga video Islam, kutafrijilia baya kwa islamu Islam ili kufanya nini? Kuangamiza Islam. Hakika hakuna dini yoyote duniani au chama cha tete ya siasa ambacho kinakisi uhalifu zaidi ya Islam. Hakuna dini au chama tetete ambayo kinapiga uhalifu zaidi ya Islam. Ndio maana Islam uweka sheria muaji au wawe. Eh. Lakini dunia zikotafsiria ukimua muani huwa eh, eh, eh, eh, ni ukatili. Lakini ye kuwa si ukatili, ye alikuwa mtu si katili, yeye kuwa wakati ukatili kumua, lakini kwa si ukatili. Kwa sheria za Islamu zimekaziliata ndani Allah tabarakataala kwa wanadamu wote. Lakini za hizi zinapiga vita kibaguuzidi. Uislamu unapiga vita uhalifu, kila na ubaya, hujavazi, wizi, kamari, posesi, madafaweza. Kila kitu kibaya kula ni katali. Sasa sasa ja dini ambayo inakataa uchavuote mbembe mbembe ya Kigaidi. Azifu, jeje? Yaani ya ni ng'ia ya mkabisa. Hawa tunawashangaa, sawa hayawazo na doko wapi? Kitabu chetu hawakisomi. Mambo yote mashafu mabaya yamekemea na kitabu hiki. Usifanye, usiiwe, usizidi, usifanye na mpaka pingi kale utakashikosa. Lakini kwa kweli unapiga vita Uislamu, hii ni kwa sababu moja tu basi. Hawa hofu ilioweka balaa. Ujamaa umeshindwa watu na simba kipo katuni nasema oppression kidogo ujamaa watu wanahamishwa katuni kidogo ujamaa wakaliwa na simba Kwa kama ndio katika vijiji mtapata mashule na hospitali na madaka hakuna shule hakuna hata kuna madaka watu wakaliwa na simba watu wanapanga Ya unga unga ule wa yanga unapea robo watu paka watu wanakufa katika kubunubunubuta unga hujamaa umeshindwa na hii demokrasia ndio imebali imeshindwa sasa tunatafatafata Uislamu ndio uchukue tafasi ya ili kuuzislamu tupo jina baya ya Wagaidi, wa wachafu, kaza kaza kwa mslamu uko wazi lakini wote wanavyofanya na kuifanya bado huwa tukasiku watafiki kila siku kila siku tunatoa shahada wote kila siku watu wanakuja katika islaam kwa hiyo tunawaambia tunawaambia mtu mutu, zikumu kufeli kwa hasira zenu islamu utafanya mubarak Allah wabarakatuh ajalie islamu wetu patulinde نا نا كتابياتي نا كلنا الشهر الحمد لله تعالى الفرج الصادق الذي لم يرك لميرا ولم يقل عقفا تحت والصلاه والسلام على رسول محمد بن الله من الله wala alihi wasallallahu alayhi wa sahbihi wa ba'dhihi. Al-rasul al-karam yaqul rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ayyu tashriq ayyu aqid ushru. Al-rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallama siku za tashriq. Siku izilizidi. Leo ni siku ya kutinja, ambao kunywasa ni tinja siku ya leo. Lakini siku siku nyingine tatu za kuendelea kutinja. Kesho siku ya konsona kwaa pamoja na matakizo yaliyokuiliko kusoma Uislamu watu wale ni halali na wame halali una mjamaa wako jinja kama logokosa sija dakika sija kesho butwa kulaeni z familia ya, ya, yako dai ya islamu, ili watu tuingie katika furaha na pia leo watu watunge hasa kwa watoto kwa tadhabu usisi mambao wadifaa بعد وذاد وذاد وكذا كذا وكذا سبحان الله وكذا كذا ماذيكو وكذا كذا ونكران وكذا وعوجن من حالي البايي قال سبحانه وتعالى تنزل على بارك تعالى بشيء الله وعلى الإسلام واذل الشرك والمشركين وانصر جيش المسلمين وان كلمه كان حق والدين الله منصورنا ولما نعدانا وقمنا على ظلمنا وسن على ما, على ما, على ما تبقى علينا انك تنخلون عذ في الحقيل وان شيء قدير الله تكونوا والسلام tusaidiyo islam anguzeepo katika makaburi wasebemo kwa kosa yao si katika makaburi yao hawa ni ya yaponyeshe maradhi yao wala kunojapo na madeni yao. kuna waje wako na maradhi ponyeshe maradhi yao kuna wale ambao wamekwa hawana jiri wapatie zao, kila haja mkidhi haja yake kwa ni kila mtuweza kwa mazao na fua zako alhamdulillah rabbil alamin wassalam